Kniha 3, 28. Ráma se zeptal. O, svatý muži, jak mohli obě ženy cestovat do tak vzdálených galaxií a překonávat během dlouhé cesty vesmírem všechny překážky. Vasišta odpověděl. O rámo, kde je vesmír? Kde jsou galaxie a kde jsou překážky? Oběženy zůstávaly v královněných komnatách paláce, v němž světec Vasišta nyní vládl jako král Vidúrata, zatímco předtím byl králem Padmou. To vše se odehrávalo v čirém prostoru vědomí a tam není vesmír, vzdálenost ani žádné překážky. Během hovoru spolu oběženy vyšly z pokoje paláce a vydali se směrem k vesnici, jež se nacházela na vrcholku hory. Krása a vznešenost hory byla nepopsatelná. Všechny domy ve vesnici byly pokryty květy padajícími ze stromů. V pokojích spaly mladé ženy na postelích z obláčků. Všechny domy byly ozářeny světlem. Díky tomu, že Lílá s velkou intenzitou praktikovala jógu poznání, dosáhla dokonalé znalosti minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Připomněla si tedy minulost a obrátila se k Sara Svatý. Lílá řekla, O, bohyně, před nějakým časem jsem byla starou ženou a žila zde v této vesnici. Vedla jsem po všech směrech správný život, ale nikdy jsem nepátrala po podstatě já. Nedotazovala jsem se, kdo jsem já a co je tento svět. Můj manžel byl dobrý, spravedlivý a učený muž, ale jeho vnitřní inteligence také nebyla probuzena. Byli jsme příkladem správného chování a učili druhé, jak mají žít. Na to Lílá ukázala Sarasvatý svůj předchozí příbytek. Lílá pokračovala. Podívej, zde je moje nejmilejší telátko. Kvůli mé nepřítomnosti přestalo jíst a po celých osm dní ustavičně naříká. Na tomto místě můj manžel vládl jako král. Díky své silné vůli a tomu, že to bylo tak předurčeno, stal se během krátké doby 8 dní králem. Ač uběhlo pouze osm dní, zdálo se, jako by to trvalo velmi dlouhý čas. Stejně jako se vzduch pohybuje nepozorován v prostoru, Žije můj manžel neviděn v prostorách tohoto domu. A zde, na nepatrném prostoru, jsme si představili rozlehlé království, zaujímající obrovskou plochu. Já i můj manžel nejsme nic jiného než čiré vědomí. Přesto se v důsledku tajemné síly má jí zdá, že se v království nacházejí stovky hor a pohoří. V skutku úžasné. Přála bych si jít do hlavního města království, kde můj manžel nyní žije a vládne. Pojďme, vždyť co je nemožné pro toho, kdo je snaživý a vytrvalý.